25. Стикгаус почув крики з даху адмінбудівлі, і стрільба звідти припинилася. Він обернувся і побачив щось, що спершу не міг визнати за правду. Передня половина піднімалася. Якась постать на фоні місяця стояла з витягнутими руками на даху і намагалася втримати рівновагу. То, напевно, Гледіс. «Це не насправді», – подумав він. Але це було насправді. Передня половина піднімалася вище, з хрустом і тріском відриваючись від землі. Будівля затулила місяць, тоді перехилилася, ніби ніс величезного неповороткого гелікоптера. Гледіс шуганула вниз. Стикгауз устиг почути її крик, перш ніж вона щезла в тінях. На адмінбудівлі зіки з лікаркою Річардсон покидали зброю і вхопилися за парапет, витріщаючись на видиво, ніби зі сну. Будівлю, що повільно здіймалася в небо, розсипаючи скло і шматки бетону. Вона потягла за собою більшу частину огорожі майданчика. Вода з відірваних труб полилася з-під роздертого дна будівлі. З розбитих дверей кімнати для відпочинку з західного крила вилетів автомат для продажу сигарет і впав на майданчик. Джорджа Айлса, який, роззявившись, постерігав за низом передньої половини, що летіло в небо, він би розчавив, якби Нікі не вихопив його Шевку Даг і доглядач Чед вибігли з-за дерев, повитягували шиї і витріщились, а їхні рушниці висіли в них на руках Вони, напевне, припустили, що всі в розстріляному субурбані мертві, хоча радше взагалі забули про нього від зачудування і страху Тепер низ передньої половини завис над дахом адмінбудівлі він підібрався до нього зі статечною і незграбною грацією канонерського човна Королівського флоту під вітрилом у легкий бриз. Ізоляція й дроти, кілька з яких ще й скрили, висіли ніби відірвані поповини. Вистовбурчений шматок труби зірвав корпус вентиляції. Зік і Фелісія Річардсон побачили це і кинулися до люка, крізь який вилізли сюди. Зік устиг. Лікарка Річардсон: ні. Вона підняла руки над головою в захисному жесті, який був одночасно інстинктивний і жалюгідний. І в ту мить тунель доступу, ослаблений руками недогляду і катаклізмічною лівітацією передньої половини, завалився, розчавлюючи дітей, які вже вмирали від хлорогазу і ментального перенавантаження. Вони стояли в колі до кінця, і коли стеля ринула на них, Ейвері Діксон помислив одну останню річ – Ясно і спокійно. Як гарно було мати друзів. 26. Тін не пам'ятав, як виліз із субурбана. Він намагався усмислити те, що бачив на власні очі. Здоровенна будівля піднялася в повітря і ковзнула над меншою, затьмарюючи її. Він бачив, як людина на даху меншої будівлі підняла руки над головою. Тоді почувся приглушений хрускіт, звідкись позаду цієї неймовірної ілюзії Девіда Коперфілда, Піднялася величезна хмара пилу, і летюча будівля впала, наче брила. Могутній удар струснув землю, від чого Тім втратив рівновагу. Менша будівля, офісна, припустив Тім, не мала жодних шансів витримати таку вагу. Вона вибухнула назовні в усі боки, вивергаючи деревину, бетон і скло. Піднялося ще більше пилу, вдосталь, щоб затулити місяць. Сигналізація автобуса? Хтось знав, що вона в ньому є? Завила. Людина на даху, звісно, загинула, та й ті, хто залишився всередині, перетворилися в жиле. Тіме! Люк охопив його за руку. Тіме! Він указав на двох чоловіків, які вийшли з-за дерев. Один ще витріщався на руйновище, але другий піднімав здоровенний пістолет. Дуже повільно, як у сні. Тім підняв свій пістолет набагато швидше. Навіть не думай, поклади. Вони подивилися на нього ошелешені, тоді зробили, як Тім звелів. Тепер підійдіть до флекштока. «Закінчилося?», закінчилося? – запитав один з чоловіків. «Будь ласка, скажіть, що закінчилося!» «Думаю, так», – сказав Люк. «Робіть, як каже мій друг». Вони побрели крізь валпи люки в бік флагштока і автобуса. Люк підняв їхню зброю, подумав, чи не кинути її в субурбан, тоді усвідомив, що вони вже не будуть їхати в цьому розстріляному закривавленому транспорті. Один з автоматичних пістолетів він залишив собі, інший пожбурив в ліс. 27. Стикгауз на мить глянув, як Чеди, Шевку, Хардак ідуть до нього. Тоді повернувся спостерігати за руїнами свого життя Але хто ж знав, подумав він Хто ж знав, що вони мають доступ до такої сили, яка може підняти будівлю Ні місіс Сіксбі, ні Еванс, ні Гекклі Джекель, ні Данкі Конг, де б він сьогодні не був І точно не я Ми думали, що працюємо з високою напругою Хоча насправді то був лише слабкий струб. З нас посміялися. Хтось постукав його по плечі. Він обернувся і побачив обманутого героя. Той був широкоплечий, яким і має бути істинний герой. Але носив окуляри і це не вписувалося в стереотип. Звісно, завжди є Кларк Кент, подумав А Збройний? запитав чоловік на ім'я Тім. Стикгаус похитав головою і слабко підняв руку. Це вони були озброєні. Ви троє останні? Не знаю. і іще ніколи не відчував такої втоми. Припускав, що це через шок. І через видову будівлі, що піднімалося в нічне небо, затуляючи місяць. Може, ще хтось із персоналу в задній половині живий? І лікарі там тежні, Галас і Джеймс. Що стосується дітей у передній половині, не уявляю, як хтось міг би пережити таке Він показав на руїни рукою, яка здавалася свинцевою Решта дітей, запитав Тім Що з ними? Хіба вони не в іншій будівлі? Вони в тунелі були, сказав Люк Він спробував отруїти їх газом, але тунель обвалився швидше Обвалився, коли піднялася передня половина Стикгаус думав заперечити, однак що це дасть, якщо малий Еліс здатний читати його думки? Крім того, він змучився. Його це дощенто виснажило. «І твої друзі теж?» – запитав Тім. Люк розкрив рота, щоб сказати, що точно не знає, але, мабуть, так. Тоді його голова смикнулася назад, ніби на поклик. Якщо так, то поклик пролунав у нього в голові, бо Тім почув голос лише за якихось кілька секунд. «Люку!» Якась дівчинка бігла по засміченому газону, обминаючи камені, що розсипані назовні своєрідним ореолом. За нею троє інших – два хлопці і дівчинка. Льоки Люк кинувся назустріч першій дівчині та обійняв її. Трійця приєдналася до них, і коли група обійнялася, Тім знову почув годіння. «Тільки нижче!» Якісь рештки заворушилися, шматки дерева і каменю здійнялися в повітря, тоді впали. І він, наче почув шепотіння їхніх об'єднаних голосів у голові. Може, то лише гра уяви, але... «Навіть тепер виділяють оту свою силу», – промовив Стекгаус. Він говорив без емоцій, ніби просто на дозвіллі. «Я їх чую. І ти також. Будь обережний». «Цей вплив має здатність накопичуватися». «Від цього з Галаса та Джеймс стали Геккель і Джеккель». Він коротко гавкнув сміхом. «Просто парочка мультяшних сорок із неймовірно цінними медичними дипломами». Тім проігнорував ці репліки і дав дітям насолоджуватися радісним возз'єднанням. На Бога, хто більше за них цього заслуговує. Він дивився на трьох дорослих працівників інституту, які вижили». Хоча вони не виглядали так, наче створять йому якісь проблеми. «А з вами, мудаками, що я маю робити?» – запитав Тім. «Не зовсім у них, радше у самого себе». «Будь ласка, не вбивай нас!» – озвався Даг. Він указав на групові обійми, які досі не роз'єдналися. «Я годував тих малих, і я їх не вбивав!» «Я б не виправдовував те, чим ми тут займалися, якщо ви хочете лишитися живими», – сказав Тім. «Заткнутися, мабуть, найкраще рішення». Він повернувся до Стикгауса. «Здається, нам уже не знадобиться автобус, бо ви вбили більшість дітей». «Ми нікого! Ти глухий!» Я сказав заткнутися. Стикгаус роздивився вираз обличчя цього чоловіка. То був не героїзм, обманутий чи не обманутий, погляд був убивчий. Він заткнувся. «Нам треба звідси забратися», – сказав Тім. «І мені не дуже хочеться вести вас, веселих солдатиків, через ліс у ваше містечко, про яке мені Люк розповідав. День був довгий і важкий. Які пропозиції?» Стикгаус наче його й не чув. Він споглядав залишки передньої половини і адмінбудівлі, розчавленої під нею. «Усе це!» – дивувався він. «Усе через хлопця-втікача!» Тім легенько копнув його в литку. «Увагу на мене, гівноїде!» Як мені вивести звідси малих? Стикгаус не відповів. Так само, як і чоловік, котрий стверджував, що годував дітей. А от інший, схожий на лікарняного санітара в халаті, заговорив Якщо я дам ідею, ти мене відпустиш. Як тебе звати? Чед, сер. Чед Грінлі. Ну, чеде, це залежатиме від того, наскільки добра твоя ідея. 28. Останні вцілілі мешканці інституту обіймались, обіймались, обіймались. Люкові здалося, що він може обіймати їх отак вічно і відчувати їхні обійми, бо й не сподівався їх ще коли-небудь побачити. Зараз їм хотілося просто перебувати в цьому колі обіймів, яке вони зробили на засміченому газоні. У цілому світі вони потребували лише одне одного. Світ зі всіма його потребами міг сходити нахуй. Ейвері? Каліша. Ні, він і решта. Коли їх задавило тунелем? Нікі. Так краще, Люку. Він би вже не був таким самим. Не був би собою. Те, що він зробив, що вони зробили, це позбавило б його розуму, як і інших. «А діти в передній половині? Хтось із них вижив? Якщо так, нам треба...» Відповіла Каліша, хитаючи головою і посилаючи не слова, а зображення. Загиблого Гаррі Кроса з Сельми, Алабама. Хлопця, що помер у буфеті. Люку хопившу за руку. «Усі вони...» «Тобто хочеш сказати, що всі вони померли від приступу ще до того, як усе завалилося?» Він указав на руїни передньої половини. «Думаю, це сталося тоді, коли вона піднялася», – сказав Нікі. «Коли Ейвері підняв слухавку великого телефона». І пояснив, бо Люк зрозумів не до кінця, коли приєднались інші діти. «Діти здалеку», – додав Джордж. «З інших інститутів. Діти в передній половині були просто надто... Не знаю, як сказати». «Надто вразливі», – закінчив за нього Люк. «Це маєш на увазі. Вони були вразливі. Це було наче одна з тих довбаних ін'єкцій, тих поганих». Вони кивнули. «Мабуть, вони померли, дивлячись на цятки», – прошепотіла Гелен. «Який жах, правда?» Відповідь Люка була дитячим запереченням, на яке дорослі дивляться з цинічною посмішкою, а зрозуміти можуть лише діти. Це нечесно, нечесно. Так погодилися всі, нечесно, вони відпустили одне одного. Люк по черзі роздивився їх під запорошеним місячним сяйвом: Гелен, Джорджа, Нікі й Калішу. Він пригадав день, коли познайомився з нею, як вона вдавала, що курить цукеркову цигарку. Джордж. То що тепер, Люки? Тім скаже, відповів Люк і міг лише сподіватися, що це правда.